Ja, god aften. Og øhm, det var jo meget godt at komme ind, synes jeg. <laughs> Men øhm, det her er en tekst, som jeg... Det er en forhistorie, der er, at Mara Lee, som jeg ikke kender privat, øhm, pludselig lavede et offentligt brev til mig, som hun læste op på en poesifestival i Gøtteborg. Det hedder Brev til Mette. Og jeg har svaret... Det her er et svar, det hedder Brev til Mara. Og I kan jo læse Maras tekst i Folkebiblioteket. Der. Og jeg skal også lige sige, at jeg holdt det her, det blev skrevet til et øhm, arrangement på noget, der hedder Klandestino i Gødeborg, hvor temaet var begær, racisme og biomagt. Fra M til M Fra menneske til menneske her, her Det første M gjorde, da M så M til seminaret om den litterære offentlighed i Kungelv november 2010 var ikke at sige hej, nej M skrev med sin finger i sin håndflade mimede en skrivehandling og M forstod, at den gestus betød Skriv svar på brev til M. M. Det var akut. Det er akut. Her. Hø. Men M har ikke vidst, hvor M skulle begynne. Det vil sige, M har på en måde ikke skrevet andet end forskellige svar på brev til M. Siden M læste brev til M. Hvor M skriver om skriften som forandring og ansvar. Den andens ansigt. Levinas er gampen. En digter er også ansvarlig for det, hun ikke skriver. Skrivandet som forsvinding eller skrivandet som forandring. Skrivandet som død eller skrivandet som liv. Roland Barth eller Elin Sisu. Roland Barth, The Death of the Author, 1907-7. Writing is the destruction of every voice, of every point of origin. Writing is that neutral, composite, oblique space where our subject slips away, the negative, where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing. The body writing. Men kroppen som skriver er livene, tinker imme, for så som kroppen, som skriver på Hotel Flora, Gøtteborg, natten mellem den 6. og den 7. marts er levende, tænker M. Det betyder ikke nødvendigvis, at M refererer til M. M for Medusa. M for Maline, M for Maskine måske. M for mange. M for menneske. Mange mennesker. MMMM. Elin Sisu, The Laugh of the Medusa, 1975. I don't want a penis to decorate my body with, but I do desire the other for the other, whole and entire, male or female, because living means wanting everything that is, everything that lives, and wanting it alive. Dead or alive. Bids M skal vælge, vælger M. alive. Men det handler også om den skandinaviske samtid, som M og M ikke er døde forfattere i eller hørt. Danmark, Sverige, no. Rasisme, racisme, racisme. Tar det aldrig slut, No. Nun havde skrevet n-ordet, the n-word, med blå speedmarker på bagruden i bussen, som kørte M fra Kungelf til Jytteborg efter seminaret om den litterære offentlighed, hvor M havde holdt foredraget kritik af den døde forfatter, som kort sagt var et forsøg på et opgør med ideen om den hvide vestlige mandlige forfatter, som identitetsløs, oprindelsesløs, kropsløs, neutral. Det er ikke fordi M. er gået hen og blevet biografist eller essentialist på sine gamle dage. Den hånd, som skriver dette, er både den samme og ikke den samme, som har lagt mynter på et lis øjne, en rød banan, redt en barbie hår, berørt en nyfødt fontaneller men det som jeg mener er at kroppen som tar plass at kroppen tar plass finner sted tar ord skriver skrift i tid kroppen som kontekst altså ikke essens m vil liksom len heathen ikke ha færre men flere jeger der alle sammen siger nej til en reduktiv identitetsoppfattelse Herunder også identitetspolitiske læsestrategier, der eksotiserer eller erotiserer nogen skrivende kroppe mere en andre skrivende kroppe. M er træt af ideen om både eksotisk og erotisk kapital. M er i det hele taget træt af kapitaliseringen, der gennemsyrer alt M's ansigt. Er for helvede ikke en vare, som M vil have valuta for? Frihed til at skrive i og med den krop, man havde, har og får, er ikke nødvendigvis det samme som at skrive om eller som kroppen. Du kan ikke lade, når det er en krop og en enten er alle kroppe line neutrale og universelle udsigelsespositioner i skriften eller også er ingen kroppe neutrale og universelle udsigelsespositioner i skriften hjem jeg så en var er og bliver i skriften i skriften kan det være ja jeg sag det er fiktivt eller figur for at jeg der taler er taler til dig og du er ikke her M var ikke med bussen. M har måske taget en tidligere eller senere bus, det ved M ikke. M konstaterede, at nogen må have gjort sig den umage at flytte sig fra sæde til sæde, bukstav for bukstav, med en blå speedmarker i hånden, den anonyme honden, for N-ordet fyldte hele bagruden i det offentlige svenske transportmiddel. Det var, hvad man kan kalde, glas, klar, rasisme eller hørt. Hvem refererede N-ordet i den offentlighed til? Hvilken krop? Antagelig ikke den, der havde skrevet det. M kunne ikke forstå, at ingen af svenskerne i bussen sagde noget, og M sad på bagsædet og var bagfuld og lænede sit tunge baghoved mod G'et og forsøgte at transformere G til J med tankekraft, så der stod Nej ja nej i ubestemt flertall men en ord stod der selvfølgelig stadig blot på den gennemsigte rude gennemløs da det grå novemberlys derm stod af bussen svær er ja danmark i samme bus racistmens bus og oh, no m å oh, er det bogstav man sætter sit kryds ved hvis man stemmer på Dansk Folkeparti i Danmark. O har været parlamentarisk grundlag for de højreorienterede regeringspartier venstre og konservative i en dekade i Danmark. Hvad betyder en dekade for en krop? En krop, der var 13, da det begyndte, er blevet 23, og hedder for eksempel Andreas. En anden krop, min søn, der var baby, er blevet 11 i løbet af de 10 år med VKO-regeringen, har Danmark placeret sig på verdenskortet som en xenofobisk, islamofobisk og krigsførende nation. Alt imens anachronismer som bindingsværk, dannebro og folkedragter er blevet skamreddet som nationalromantiske symboler i en absurd kamp for en monokulturel fremtid i en global tidsalder. I modsætning til Sverige har der i Danmark ikke været nogen sværmen for det multikulturelle, derimod en indad og konfrontationssøgende insisterende på det monokulturelle. Et af de mest brugte ord i den danske kulturracistiske debat er slet og ret kulturfremmed. Kvindeundertrykkelse kaldes for eksempel kulturfremmed, men det er jo løgn Det er kun 96 år siden At kvinder fik stemmeret I Danmark Altså 96 år siden Jeg kan ikke huske hvor lang tid siden det er I Sverige og, Danmark, øh, Sverige og Norge Det er et spørgsmål om tid Findes ordet Kultur på svensk Det er et spørgsmål Om tid Og Norge Well Nu kommer det den her har jeg altså købt i Harmar. Den er øh, den kastanjet, og man kan sige, at er en norsk kastanjet. Og den øh, fik jeg rigtig billigt. 30 kroner, fordi at der kun var én. M har lige været til en poesifestival i hamar som hed Rolf Jacobsen Dane. M fik en t-shirt med denne digters navn på. M havde sin marker M med, fordi M og M skulle optræde med performance-duoen She's a Show til Rolf Jacobsen Dane. M skal måske lige fortælle M, at M, altså den anden M, er jøde. Jew, jude. Parenthes ekstra, med norsk oprindelse, norsk baggrund. Og ingen havde fortalt M&M, at Rolf Jacobsen, som nu er død, dead, tot, var nazist under anden verdenskrig. M fik også en t-shirt. Hverken M eller M ville tage t-shirten på deres kroppe. Mens M M&M var i harmar, fandt M&M altså ud af, at Rolf Jacobsen, som festivalen jo hyldede, var nazist, men åbenbart havde fortidet sin nazistiske baggrund selv for sine nærmeste venner. Og i toget fra Harmar til Oslo talte M&M med Arnie Etterlund om en artikel i Harmarbladet den 5. marts 211 betitlet Rolf Jacobsens fortide NS-fortid, skrevet af Jacobsens ven Ove Røsbak, der stod... Jakobsen skrev signerte ledere i Glomdalen. Jeg har funnet 57 slike i hans redaktørtid. I 1943 skriver han for eksempel «Krigen er uhyggelig, opprørende og motbydelig. Den er like opprørende og motbydelig som den samfunnsordning som er skapt av jødene og pengemakten.» Altså ren antisemitisme. Flere signerte ledere har også klart rasistisk innhold, og det går spesielt hardt over de svarte. M&M talte om fortidelse og blindvinkler og løgne i den skandinaviske samtid. Du kan ikke lømne din kropp, men det vil jeg. Du kan ikke lømne din kropp, men det som jeg ikke er så sjovt. Du kan ikke lømne din kropp, men M, hej, M! Der er x antal blindvinkler. Der er et blindpunkt i øjet. O er et vigtigt bukstav i poesien. Apostrofens bukstav. så videre. O er tilfældigvis også det bukstav, man sætter kryds ved, hvis man stemmer på Danmarks mest xenofobiske parti. M ved ikke, hvorfor Dansk Folkeparti har valgt bukstavet O. Der er ingen sammenhæng mellem det poetiske og det politiske O. Det er et tilfældigt sammenfald. Det er punkt i øjet. Et punkt hensides det erfarede, transcendens, bla bla bla. Har I fået et lille stykke papir? Nu kan I kigge på det. Luk dit venstre øje presse dit hoved cirka 50 cm parentes stillet individuelt fra papiret og se på det venstre O med dit højre øje. Bevæg langsomt hovedet tættere på papiret, mens du bliver ved med at se på det venstre O. Når du kommer ind på en vis afstand, forsvinder det venstre O. Det er, når det kommer inden for det blinde punkt på din retina. Prøv eventuelt også omvendt, det vil sige Luk dit højre øje og se på det højre O med dit venstre øje. Men det, at O'et forsvinder for øjet, betyder ikke, at det er forsvundet. Hvis M siger O, M, vender M sig bort for M for at henvende sig til hende i al offentlighed. Her høj. M tænker på forskellen mellem at forsvinde og at forandre iermed sprog. Her erst keine Frau siger Malina i Ingeborg Bakmands roman. Malina her erst eine Frau. Fra M til M om igen. Mo i M's roman Salome. Hed altså det er Mara der Maralise der der hed Salome. Hed er jeg fortælleren Elsa Mo. Et gram over Salomé. Det ene greb, titlens markør, gør hele romanen konceptuelt, det er tydligt. Jamen forstår ikke, hvordan anmelderne kunne tyde Salomé som en socialrealistisk teenage-skildring. En af anmelderne efterlyste sågar en undertekst for voksne. Jamen forstår ikke, hvordan en voksen anmelder kan overse romanens klokkeklare undertekst. Det er to scener i romanen hvor det tematiseres eksplicit. Hva er det for en blindvinkel som gjør at den voksne anmelder ikke sier det? I dørrøpningen bredvid byrån står en pojke i svarta byxor og bar överkropp og stirrar på mig. Det er som om mina lungor krymper, grøps ur på varsin side om en tickende bomb. Han stirrar på mig, jag stirrar tillbaka. Att titta på honom känns som knivvärd. Det mörka vågiga håret. De sköra läpparna som blir vitare för varje sekund. De mörka ögonen. De mörka ögonen med de långa fransarna. Kära gode Gud, hjälp mig. Varifrån kommer hans mörka ögon? Har han slitit loss dem ur min spegelbild? Første broderen Johannes, som romanens jeg fortæller, fortæller Elsa Mo, her møder for første gang spejler hendes egne mørke øjne. Og det hun føler i og med spejlingens genkendelse er noget meget stærkt. Findes der et ord for noget, der er lige så stærkt som kærlighed, men ikke er kærlighed. De mørke øjne, som spejler hendes egne øjne, genkender og hader hun. Hennes had kan fortolkes som en spejling av samfunnets rasisme som hun ikke vil eller kan se i andres blikk men som Johannes' øyne konfronterer henne med ansikt til ansikt. Senere i romanen sier Johannes om Stalin. Om det inte vore for honom skulle vi alla alle tale tyskene ved dette laget og være en del av det tredje riket. Johannes som fått syn på mig gav mig en nick och Bodjo och Elsa hade antagligen blivit genetiskt bortsorterade. Vad fan menar du med det sa jag? Rasliga svaga element. Magnus tog tag i min arm och hindrade mig från att knuffa in Johannes i väggen. Det är inte mina ord. Jag bara konstaterar vad som hade hänt om Josef inte hade ingripit. Det, som M ikke begriber, er, hvordan den voksne svenske anmelder kan se bort fra denne tydelige, men flertydige rasismeproblematik i Salome, hvor Elsa Mo til slut ender med at offre sin fosterbruder, Jesus Ahmed. Ej, jeg er virkelig en plot her. Sorry. Læs den alligevel. Don't read for the plot. Hvor Elsa Mo til slut ender med at offre sin fosterbruder ved at give ham skylden for, at hun er at offer? Selvom han er uskyldig, og hun selv er skyldig i at være offer. Selvom det ikke er hendes skyld, at det er hendes skyld. Elsa Moe er en usympatisk jeg fortæller, fordi det både er hendes egen skyld og ikke hendes egen skyld, fordi hun både er offer og offrer. Romanens sidste ord er skyld. Min skyld. M noterer sig, at Salome ganske vist ikke er blevet læst identitetspolitisk som bekræftelse af, at Sverige end Her Dreams, altså Sveriges egne drømme om sig selv, er et multikulturelt samfund, sådan som der ifølge Magnus Nilsons artikel, litteratur, etnicitet og forestillingen om det mange kulturelle samhælde, er tendens til i Sverige. Blandt andet Astrid Trotsik og Alexander Muturi citeres i artikeln for påpegelse af problemer med racificerende og eksotiserende læsestrategier i Svensk litteraturkritik. M synes på den ene side, det er positivt, at Salome ikke er blevet læst identitetspolitisk, og at M ikke er blevet eksotiseret i receptionen, men M synes på den anden side, det er negativt, at racismeproblematikken i Salome tager syneladende helt overses, og M tænker, at det er en blindvinkel, ligesom den i Norge i forgårs. Hvad sker der for det? At lukke øjnene for en glasklar racisme, som man ikke vil se i øjnene. Den kollektive glemsel mindes for lust i den skandinaviske samtid, som kvægfartigelsen og tavsheden opretholder løgnene om, at nogen kroppe er mere eller mindre egentlige end andre kroppe. Historiske løgne, som for eksempel i Schopenhauer's Om kvinderne, fra 1920. Jeg kan ikke rigtig lade grine, når jeg læser det der. <coughs> 1920. Kvindens, nu skal jeg prøve at læse en lidt gammeldagsstand. Allerede kvindens skikkelse fortæller os, at kvinder hverken er skabt til de store intellektuelle eller læmlige præstationer. De betaler ikke lige skyld ved et arbejde, men ved lidelse, fødselssmerterne, omsorgen for barnet, underkastelsen i forhold til manden, som kvinden skal være en tålmodig og opmuntrende ledsejr. Kvinderne egner sig netop til at pleje og opdrage os i vores første liveår, fordi de selv er barnlige, fjollede og kortsynede, fordi de med andre ord selv forbliver store børn hele livet igennem. En slags mellemstadie mellem barnet og manden, som er det egentlige menneske. Det er den løgn, den vestlige tænknings dehumanisering af kvinden med mange, mange flere, som vi i fællesskab må og sørge over og le ud, så den ikke bliver ved med at spøge. Der er ikke nogen, der er mere egentlige mennesker end andre mennesker. Der er ikke nogen, der er mere egentlige mennesker end andre mennesker. Der er ikke nogen, der er mere egentlige mennesker end andre mennesker. Men løgnen spøger. I den brændende fornuft, der har den charmeren undertitel om kvinden og andre problemer. Fra 1900, hold fast, 89, skriver Per O Brandt, en dansk semiotiker. Mænd holder af at blive, så kursiverer han, revet ud at deres identitet og tyngde, som de lider eksistentielt af. Kvinder lider måske af livet på en anden måde. Måske lider de af det modsatte. Af formløshed og udflyden, og holder derfor at tage form for den andens blik i erotikken. De nyder forvandlingen, sådan som lærredet ville nyde at blive et maleri. Øh, måske ikke. Hallo? Et lærred kan ligesom ikke nyde noget, for det har ligesom ikke nogen sanser. Det er et dødt materiale, og det er en kvindes hud ikke. Ej, for at turn off. Turn off. Kvinden har heller ikke mindre eksistens og identitet og tyngde end manden. Det er løgn. Det er latterligt. Det er ikke heller ikke i erotik. Mandens blik, der skaber kvinden, giver hende form. Det er i alt fald et noget bedre knall, hvis han fatter, at hun findes i forvejen. Men brand skriver også. Og her synes jeg virkelig, at det er bedst at sidde ned. Det glatte og skinnende shine skinnet og blikfanget glitren er jo en ved fallos. Og man kan, som nogle psykoanalytikere gør, forestille sig at kvinden erotisk identificerer sig med denne fallos, som hun ikke er alene får, men også er. Det betyder altså kursiveringer. Altså som hun ikke alene får, men også er. Eller bliver. Det er jo løgn. Det er en mild sagt phallocentrisk løgn. Det er en løgn, som frarøver kvinden hendes køn og seksualitet. Der er jo slet ikke nogen vagina i den her skildring af det homo- uh, uh, uh, hetero, mener jeg. Heteroseksuelle skildring af det erotiske. Der er heller ikke noget møde mellem kønnene, for der er slet ikke noget mellem. Der er bare et dødt lærred, som spejler fallos. <tryk> jeg ved ikke, så bare, det er så komisk at prøve at forestille sig, at man rent faktisk blev til en fallos i sådan situation. <tryk> Dansk humor. Når... Men jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet det, eller om der er nogen mænd, der har set det ske, for så må I meget gerne bagefter komme op og fortælle mig om det. Men altså det her med, at det bare dødt lærret, som spejler falders, det er det blik på den anden, som får den anden til at forsvinde. Men det, at den anden forsvinder for øjet, betyder ikke, at hun forsvinder. Dø, løg, dø. Forandring i stedet for forsvinding. Det skriver han det som møde mellem mennesker. Em tænker på M, der M em stod på scenen sammen i hammer. Sorry. Stadig lidt i chok over, at poesifestivalen hyldede en nazistisk digter. Vel mærke uden og i tale det med et eneste ord. Og M og M råbte, dø, løgn, dø i kor. Her, hø, og. Er det er et bogstav, man sætter kryds ved. Hvis man stemmer på Dansk Folkeparti i Danmark, og i Danmark er der mange, som sætter kryds ved liste O. Stem med hjertet. Dansk Folkeparti-slogan. Hjerte, stemme, hjerte, stemme, M. Sætter ikke kryds ved O, fordi sæt kryds 1. M har ikke stemmeret i Danmark 2. M har stemmeret i Danmark. Der er ingen sammenhæng mellem det ene og det andet O. Det er et tilfældigt sammenfald, som ikke giver mening, men mellem os 2M. Vi er som morføvs, vel? Vores blikke for ikke kvinder til at forsvinde. Vi er heller ikke som euridike, vel? Sej emmer tot en euridike, rilke. Tese. Årføvs ventes om med vilje. Antitese. Det skider jeg på. Syntese. As var mord. Ingeborg Bachmann, Maline. Der var ingen morter. Der var... Inntet mor, men det var mor. Med overfødsblikket kan man kun se den andens ansikt forsvinne. Med overfødsblikket ser man kun sprækken i muren forsvinningspunktet. Ingeborg Backman Malina. Forsøker jeg prøve å prate los av Men vekken øppner sig Jeg er inne i vekken. Og for Malina er inget synligt for ytom sprikken. Malina, animal. Her findes ingen kvinder, sag, siger Malina til Ivan i telefonen. Det var mor. Ord. Å, M. Eller ikke AntiO. M. Anti-Å. M ved ikke, hvordan M's ansigt ser ud, mens M skriver dette udspejlet i skærmen, men men. M kan mærke sin hud som en varm membran. Og tak til oplæserne.